Тут поет не втерпів «Хто там?» Невідомого питає «Якщо злодій, то запевне помиливсь ти, любий друже» «Ні, це я!» Озвався голос «Маю справу, пильно дуже» «Хто ж се я?» Поет питає «Я, Бертольдо, лицар згаю» Тут поет пізнав той голос «А, мисливий?» Знаю, знаю, вибачай, прошу до хати, хоч у мене трошки темно, бо коли я сам у хаті не палю вогню даремно, та для гостя запалю вже і добув вогню скресала. Перед ним лицарська постать владаря Бертольда стала. Добрий вечір, добрий вечір, став тут лицар і ні слова. Щось ніяк не починалось, та я пильна я розмова. «Де ж твоя, мій гостю, справа?» Далі вже поета звався. Лицар стиха одмовляє. «Я, мій друже, закохався». Тут поет йому говорить. «Що ж на все тобі пораджу? А проте доказуй далі, може чим тебе розважу». «Закохався я і гину», каже лицар. В день і вночі бачу я перед собою ясні оченьки дівочі. «Що ж», – поет на те говорить, – «то за ручку та й до шлюбу». «Ох», – зітхає лицар, – «візьме інший хтось дівчину Любу». Під балкон моєї дони кожен вечір я приходжу І в журбі тяжкий, в сітханнях цілу нічку я проводжу. На мою журбу зітхання я відповіді не маю. Чим я маю привернути серце милої, не знаю. Може б краще їй припали до сподоби сиренади? Тут поет на те. Запевне, треба пташечці принади. Голос маю, каже лицар, та не тямлю віршування. Певна річ, поет говорить, то нелегке полювання. А то б досі вже на лаври хто б схотів, той був багатий. Ні, химерний, норовистий, кін поезії крилатий. Правду кажеш, мовив лицар. Але ж я тебе благаю, що поміг мені всій справі. Пам'ятаю, гаю, ти своїм віршем чудовим чарував усю громаду. Тільки ти один тепера можеш дати мені пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Ну на все, поет відмовив, не надіюсь я із роду. Можу я знайти без плати для приятеля пораду. Ось пожди лише трохи, зараз будеш мати серенаду. Та мені для всього треба імення і вроду пан не знати. Їй наймення Ізідора, а вродлива не сказати. Більш поет вже не питався, сів, задумався на хвилину, записавшись на папері, сняв з кілочка мандоліну. Показав слова Бертольду, мандоліну дав у руки, та написані її вірші і промовив для науки. Ти, співаючи на струнах, маєш так перебирати. «Утфа лясоль, фа соль, далі можеш сам добрати». От спасибі, крикнув лицар Ще ж поет не відозвався А вже лицар був на дворі На коня і геть погнався І погнався лицар хутко Через поля, через гори І спинився під віконцем У своєї Ізідори Хутко в неї під віконцем мандаліна залунала Із потоку гуків чулих Серенада виринала гордо, пишно, променисто, золотіє світять зорі, та не може дорівнятись ні одна з них із ідори. Найчистіші діаманти сяють ясні та прозорі, та не може дорівнятись ні один з них із ідори. Дорогих перлин коштовних є багато в синім морі та не може дорівнятись ні одна з них ізідорі. Отже, ледве серенада залунала у просторі, вийшла з хати ізідора подивитися на зорі.